Në mesaj është ka arën telefonin tim nga mikuji Mario Thot, ovla m'le pa pun, m'le në makin <laughs> E, Mario Ovla e së nëshrytë e nafta <laughs> Kif rrugën Mario Hapër, hapër në i kratë, të rritë, të qiojt, amon <laughs> Mire, e, keme arruar të përshëndetit në gjithë trafikantët, do Dikant. E, po ta ve, karani kanë. Ata që jeni në trafik. Ne në rrugë, ne, ne, shemos keq kuptohemi. Ore do ket në një tarifë për shkakun e tip asesorit. Për shkakun. Për shkakun. Shkodot sepse shtypni numrin 1 bllok. Rotulodet ze za rotulot. Ah, për shkakun. <çukur>. <laughs> Ku avioni nga toka në planetin më të largët që është Saturni, do të 777 vjet. Plutonin. Plutonin, Plutonin, plutoni, plutoni. 777 vjet. Asnjë si gjë më për shkakun. Jonah Vogla bllok. E mirë, na zhvojmë ozdonin ai njëjë nje një tipu folike tanqë ka qe vindri gishtave kur qe çahet zbardhet apo ka arom të pakëndshme ik moj ti tani e po he, ka edhe ka ato tipat që fusin gishtat me skumbë ja bashkë Mirë jemi te rubrika një plom lojm lojm lojm jepi çhengë sot më radhë plom lojm çhengë sot më radhë ha dhe tani smë jeni më çfarë për gasin e bra besoj se të gjithë çuna keni në shpinë ai çajnik Po, çajnikë. Eh? Po. Tammi kam dashu. Por emri çajnik është variant i shkurtër. Ah. I kthej emërtimin. Se ka gjat. Çajnik Xhelili. Aha. Do <laughs> fani se si quhet? Çajnik Xhelili. Xhelili, çajnik Xhelili. Okej. Okay. Në një spital të njerëzve me probleme shëndetësore nën dorë po? në Letoni, po. Inaugurohet për herë të parë biblioteka e librit shkencor. Ao, jamë. Të letuarit letonez të këtij spitali tashmë do të kenë me çfarë të plagosin kohën. Çoheu? <laughs> ah, nee, një bariu që jeton i vetëm në stan, për shkak të punëve që bën lart në mal, i ka ndodhur diçka e çuditshme. Ju shfaq relievi sipërfaqes së molzave të gishtërave i është rrafshuar aq shumë sa që e ka pa të pamundur të dredhë cigaret që tymohet shpesh. Po. Mm -hmm. Për këtë arsye i kërkon një ide për ta ndihmuar dhe pyet: "A ka ndonjë mënyrë si ta dredhë?" A shfejë do të motin. Ja. Po, si drejtë. Si. E parë ti shurohe duart një herë. <laughs> Se mund të kenzosh gol. Po, i kanë i kanë gëzuar tani që i shtrinë vati. Me shkon në aeroport nuk del as si një gisht. Ço shkurdon me zjarrin e pyllit. <laughs> uh <-huh>. Aha. <laughs> një grua kinje nga Kongo punon si baby sitter në shpinën e një çifti. E King e kjo, ëh. Ëh. Ndërkohë që në shtëpinë e saj ajo ka punësuar një tjetër babysitter. Si. Për të mbajtur fëmijën e saj. Ëh. Dhe lind pyetja, si del në fund muajit gruaja në fjalë në aspektin financiar. Financë, ah, ah, bomo, saktë, shumë bomo se paguam ne ditë. Je ke je, as je ke. As je ke. Crazy for me. Po, po ti u don ju. Ah. Roger ti je këmbë. Of, ve, si me she. Di në pavionin e topologjisë, çfarë <laughs> thumur? Uh, në QUT është paraqitur në gjendje të rëndë një, rënd një burrë në të 50-tat, i cili kishte pirë plot dy shishe rakij me mini fund. <laughs> oh, it's sincere as. Po. Çajcha nuk shohin ato topologët. Çajcha nuk shohin aty. <tohet> nga... <tohet> po, dali. Kamone. Para 2000 vjetësh. A vesi, a vesi. Para 2000 vjetësh. Po. Pes shqiptar u nisën për eksplorim diku, nëpër botë. Mos <tohet> e bëj. Pas një dite të lodhshme EC je ngritën kamin për të kaluar natën. Po. Si falësishtika EC je si EC je pas një ditë EC je pas një ditë të lodhshme EC je ngritën kamin për të kaluar natën na çum. Hmm. Kur u zgjuan në mëngjes pranë se mungonte njëri. Po, filluan të pyesin një ri-tjetrin. Ku shkoi më Lale ku humbi? Ku vajti? Ku shkoi më? Pastaj filluan pysin të pyesin banorët e zonës. E pat një djalë me këto tipare dhe banorët po, i thonë, "Po e kemi parë thot." Dhe ku vajti? Ja kthenin shqiptarët. Po, uhm. Mm Duke pyetur një numër shumë të madh banorosh vendas dhe pyetjes se ku vajti, ku e ngeli, ngelin vesh këtyre njerëzve. Edhe ju vau. <laughs> Edhe pas ka marr Emrin kuvajti. kuvajti Për dhe ta për i dit nga Shqipëria në Kuvajti Që paske që këtë Kuvajti pra në aksu paske që në origina Emrin Kuvajti Ja, Kovajti ka më më dhe Oman, Omani, Oman, Kovajti. Do të ishte kështu. Po, çifttarët kanë vendën atje. Hajde, Oman, Oman. Ç'i jesh zotës? Ç'e dhe ka, edhe s'ka, po besoj se edhe tek e se ka, se ka. Po, për nasën e kishik. <laughs> <laughs> Do ta ktheme mini fund këtu ne? Theme mini fund atë. Hajde, gzuar. Doriko, avash avash po në fundi, vështonin ç'u mesazhën, kaur dy mesazhe në WhatsApp. I pari i thot, "Për shëndetit çuna dhe hajdi." U kisha çu Luanën thot. Po dhe hajdi. Kishte mbyll kraterën e Honës me Gjinten amo çan ton Luanin Lua. e dëgjova Luana. Ërdi <laughs> Luan, stresi i javës. Çfarë përgjigje i thatë Iranit Washingtonit për çmimin e naftës? Op, ka më përgjigje kë? Ai e ka bë thjesht pyetje. Ka ardë në distancë. Dhe mesazh, ka ardhur nga Trump i mesazh. Jo. Jo më, jo. Hello Adi. good morning. God damn. God is the honest. Donald Trump raporton drejt presidentit nga Nayib al-Masoud Chep Bezos. Oh. <laughs> do habim në një qendër rehabilitimi pushon Melania. Një qendër rehabilitimi <laughs> për gjithë korruptuarit të Shqipërisë e spaqur, po gjen do të vend si tufë. Qutë false. Do i dërgojm one way only. <laughs> Had to make the moon great again. S'e gjen që ja qalifa. Mja Kalifa ka thënë. E, tregoni pak për këtë Mja Kalifën, valla, si ju keni të dhëna informacionin që mësoni. Çfarë është Mja Kalifa? Kalifjal turth Mja Kalifa. Ja, këtë që kishte tindr, këtë që kishte, këtë të parën. Po. Pra, e ka thonë ka një fjalë. Një fjalë fjaltur... Kalifa, e cilën thot. Aha. Dhe kumtoj, Përse dhe shfjale urtë kemë. Bha, është pesum bot. Kaj gjutë, përpa shpe thema. S'flasë një gjithë uh, shqipë, përpa shqipë. Qa bunjetë Mia Khalifa? Mia Khalifa në dërton. Qile, që këtu zi gjynop? Yes, zi gjynop. Digjo, parës e të kalim të një apsirë muzikore, uh -huh. kemi shumë njerës, <laughs> mi distyr e dhe unë, që Jo, jë se kam ditë lindje për Prill, e kam më ditë lindje, po ky <laughs> Prilli ka shumë ditë lindje. Prilli. Si asnjë mujt. Si kam usim la la. Myt. Ka pepill në Prill. Po. Dëgjoj. Gjithmonë shpreha Bizantine prill maj çoftë e skëdar. Po, po, po, ju mu rimovit muj? Kotja, ti u bë pak punën trurin punën atë që lindin prill kur janë gjis ç'a muaj? Shtator. Jo, jo, jo. Po, sigurisht. I bije diç korrit. Korr. <laughs> a rambe blasht a muaj. <laughs> Ver, Poshimë verore. Busdot, busdot, papë, papë, papë, papë dilën prill. Gather so many for you what's green for you gather so many for you is my name is ismaili now she got the last 12 and 15 years <laughs> ago is a foolish Shërezervume. Oh, çaurim. Urimit jot. Oh, shërezervume vetë këta. Nuk ke, nuk ke prodhu <laughs> humania. Dum dum, të kam çëfta <laughs> oh, <fine> <laughs> për sa tuçi këta. Dum dum, dum dum. E. Oh, falin dhez me çel. Titulli është dum dum. A dum dum? Po. Edhe është Kesian. Ës DJ. Don passionné. Dum dum. Dum dum. Dum dum është ajo. Kënga është duke vënë është në gjithë botën në himnin e muzikës elektronike. Kjo ka arena underground i muzikës elektronike. Kjo është bërë një nga himnet për pak të tre-katë mujtë fundit. Oidro. Ti që lloqai shumë muzikë elektronike. Ja, do të lutem. Sa vjen fatura fun shumë mujtë. 3 2 3. Dum, a buz dum. Dum dum. Qupën, e mirë të qupa, aranitin qunit tim, ndryshon, po të mirë të djalim, po që të mirë të, të qupon, kështë e livje, po të mirë të marrë unë të anin. Qa livje ka ky, kur unë këtë e marrë, në i themë kjo do ikin, qunim nuk kështë e... përzatria. E, e çajë shikë mendro, çu. Çapa, du ndumi çka? Du ndu, du ndu. Sa bukurishta. Kjo është një këngë që ka Kasturja. e ka e ka luajtur dhe mbreti Erik Pritc në, në kur e ftuan këta Swedish House Mafia, po e ka e, e lozi në në remix të vetin pra, kishë bëj. Po se e ka headlining. <laughs> se a, ka Erik Spak, Spak, Spak, por të pomse. Erik Spak këtu prit. O çuna, undon Leia në hen Edwin Ramon, Paulat Ballën dhe Gysi me ver 38000 euro. Po, rezervativ kanë, kanë të gjishin, kemi Sedrën, ka qenë mirë. Për ato gyshin e fam shumë bur. Gysvera qoftë. Gysvera, gysvera, gysvera. Zhequna, unë dë të qoja Alkaldon dhe Alfred Cahon Respekt nga München Falemdej, falemdej Ka her të kjo në A të si të halë Eve një të një të një të një të një të një të një Halon Pasaj, qka shmjullë Pasaj, jo. po pas, pas në pushim sot vëjo Për jamën, nuk ne, ishe dje pushim Par në pra. po, po, e këti gjamë kër i zem Po kër i e më të duro No, këti gjamë kër i jamë po, yes, A në në kanë gjumë i venë këti Lë më bërë oh, Gjithësë si, si, si kënë shkuar vetë Si kalonim në përgjesim po, Unë shumë mirës. mirë Mirë, ashtë trijo E, imi këtë u manë Dhe në ku vila kër lumi të iranës Ljana Bregas Ljana Bregas? Po, këtë i gjojnë në prungë këtu Do hajmë në i gjojnë A, këtë i një arë këshu për qepë? E me do një ministri, këtë i gjojnë dhe E, për qepë të shofën form Nire. Po, ha? ko vëllu Perizin Periz? Po, ah, ja, djetën Më Th tha doktori dhe Qo se nuk do me të varros Ati edhe ku dërden vajrat mekaniket Gjithë dhe gjithë vojnë më rëndë Sa të ka dalë së kolosteroli? çopoliserol meum tavjellu nuk kime si grupi i gjakut a b c çaq çaq zero gjarëh unë kam 540 grupin e gjakut <laughs> si voj voj voj shiko që ne diskutuam me shoqininën edhe për këtë situatën e hënës pra artemisi no, orioni kapsula çfarë Shumë një kanë bëj që kanë ikë. Aha, po, një opinion kebëse? Po, të kishin mordë në i gjome vetës, do në kishin bëj keqë. <laughs> shabë shabë. Ama, pësë zgërdien i jo? Shabë në do t'i më kanë pi partë. Kënë këtë amë administratë, po. Shibë, kanë gëtëru i datë që të një një një tjetër, kanë pi vijakë e ndukët. Shabë. Paske një pitë të tëmë jo, Lohën vetëm ujë me gazë s'kom pima Kom, <laughs> ja, ja, kom, kom, kom gjithë zotin, kom gjithë zukërishtin Kjartë, kjartë, kjartë U me me i kocke hongërën e i e... gjosë? Jo, jo, ja, jo, ja, bukë thekur djafë napër Përdo, <laughs> <laughs> lohë, unë e di që ke shpirt po e ti Po i ke bërne i për O sa e qa mistrecës kaj e... <laughs> ja, pime Eki paske doktor. një dë qik napër, a? Ja, përdo, doktori dhe mirë dhe vdisa Vdisa, vdisa, vdisa një po s'hojnë lek, pyta s'hojnë, të m'hojnë një lek t'uve oh, t'yë, edhe t'bona kinch, me s'hojnë, edhe t'ashtë të ndryshojnë. Yeah, A i bona në Elizabën? I bona përë, gjakëm doli 5-20. 5-20. Si 5-20, si vojnë për në vojnë makinë. Bo, bo, bo, ronë farë. Edhe, mëlqia, thatë, ka vdek, theshë, punoj 2%. Ore, mos i edhe ti nga këta... Ti pishu Alenosha? Po ku dëgjoj çaj apo? Oh, çogë jackson. Doro, un e di që kur ishin i ri, ke pas shpirt poetik. Po, kam pas bukurzi. A ke shkruajti një Kush dafa aty? E di un tani, një poezi për hënën, ke është, po. ndjesia është ai poezia nëse e di. On me han. On. on me han. Me dalüp. <laughs> Ma gjevon. Ah, sa buçi han, shumë thët. Mhm. Mm <laughs> shkuola për ty i dhom <laughs> e lasm vëmë koço vëmë po t'jap i dhom të ri O Teodor e lëm Facebookun af ëh oh. o po, falni po, ministria bëni ti share në xhepsa po si si si komunikimi me falje ne na erdhi porosia mm -hmm. e ministres edhe po t'thoja po po po po gjithu gjithmonë djoga gjasë të ximbokë ti ç'ka të përqakton popullin ja marti ëh Dhe për dre, konë vetëm i gënë dhalë. Uuuu, oh, oh, për të shikët të anome, për të shikët të tjena. Nga një një sytë nuk shëfëma, është të mratë fikët. Okay. Për po me... shembull, unë doja të kujtim, po <laughs> mund të klasojmë politike. Shumë mirë, ta gjishin lon atje. Çfarë sharrëm atë? Ai deg, patë. Deg njom. Ti e fik vlongun degës. Po ti ke lyt më shumë. Po nuk ka degë <laughs> ka murta. No, Çi që më bie me dormën? Jo, ajo më citoplazma jerrë. Të... Si citoplazma, po, ha. A bon se që është 72 orë pa honger më çaj. Sa ushë. Nuk e di, po paske shi shumë mirë këtu. Ai, puoi dic Long Druni, Long drone <laughs> Long Long ai Long drone. Ngë, edhe dije të doje të dinë kishin. Do doja të kishin marrë gjithë bletjet bërthamore, armët bërthamore që kanë shtetet pushtitare. Ti leşim long, long, long. Long. O vero. O vera Në zgërdi verë Në të hongërë qithë mishë vla Në të plazë shpirë E, për tjo është ortur, të rturë, a? Shofi Dori se e në shokët të vetë Ashtë të vetë Do shkoj kë këky Në kamës Ko? është një këshu kasap uh -huh. Kasap o nko logë që Kasap o nko logë? Po Po Ti mundi tu mor lopë, thajni tu mor lopë. Po, po, po. Tu mor derë. Ha, a do skuqen apo han direkt? A do skuqen më? Kuqen, po skuqen më gjalt. E gjalt, po. O zodiqa se pa vites. Ik doroj, ik doroj. Doroj. Mund të lëni kalem nga sharagjinë. U kish tash i kuçur nga të kusur. O do nëpë bus, bus në Hell Kaja. Bus, po le bu butsen e fuzi miljë ditë ato ave bolperl e mori bytsen Koumër, e fuzim ke milja e lem 4 vjetë e dhe bojt perle e bojt varse <ride> a lemet mira a e në gërmos panqin e kërë kërështi vet një rast ku Teodorë ke dera uh -huh. nuk pëhadhe së pëpia si lo gjëtë isha dajnë majnë, ro me të boj gjaku 5-20 5-20 gjaku o qëra ma erdi funi erdi ndifu erdi ndi erder se a të bërnë menet Me pak fjallë, kërë nuk quëm Kemi uj, e uj që kemi? Jo, s'kam, nëhon s'ka e Pra të bëjmë një rezume, pra ka shumë njërë Si dojmë klinti që ka, shumë e keshë e këtë në tokë Përsa ko në kemë mësit Morali fabulis Përsa ko s'kemi mësit i qëmë nëhon Du të mi luftu Po, oh, ç'i kemi këtu. Ora nuk është vetëm Hona, ka liçeni, ka Gudy Lana, ka liçeni gu... Rosa Badarsha, <laughs> etj. <laughs> <What? laughs> pra njerëzit kanë shumë maniera për të, për të për të lënë gjëra që nuk i duan më. Na 19, na 19, na 19. Seksu është burr. Mm -hmm. Kan veshur gëzofin e gjërave të pavlera. Wow! <laughs> Mir i shkruan diku dikush Florit që po të praktikuo. Po, po praktikoj, çu dyt me. Që shijë shaqo të bësh mbylljen. Hajde shaqo. O kosho, ha me derma. O shoko, kosho, kosho. O ka bravo ti, oh. Bravo. A, s'e di. Ta buskave nesh. Tash mundem me fifje. Ka bravo ja për Titaku. Shijë shaqo. Ju nuk jeni të dy të bankës me fifje. Me vakum. Erdi përgjigja e pyetjes, çfarë i tha te Irani, Amerika, për çuyệnën e aftës. Seul Seul <tos> Florino Indrino Adinja De Antonio Manitador Yes Antonio I am paka shumë data Pesamu dhe pril Pushe pushe Pushe pushe Pushe pushe I anivetam nuk ples fare Pushe pushe Pushe pushe Pushe pushe 91.1 FM Pushe pushe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 Prishtinën tëmë, asë një një prej neve nuk këllënë, dyre busën lëqë nuk tëllënë. E në silëmë pështilëm, silëmë pështilëm taksinë tëmë, asë një herë me pritë nuk bëjënë, të veç të rësë të dira të vëjënë. Hej, hej në bicikletë, ja kesh genë një që në dhëtë, nuk e ti që i këshnica i kesh genë a dy bulica, të bulica të kam bërtitë, kejtë Kosovarë në buktikë. Pr Blue Taxi. Find us on Facebook, Instagram. People Radio Paper Radio 91.1. Ah, sa doja një kafe tani. Ose diçfar, më mirë një ëmbëlsirë. U, e gjeta, më duhet një udhëtim. Po ty, të vajit mendjat e ndonjë nga këto? Kjo është fuqia e zërit. Reklamo biznesen ton në no Paper Radio 99.1 FM Telefonon në no plus 355 688 9100 Ose plus 383 283 901 901 10 Premium Radio Paper FM 91.1 You look like someone I know Breathe it like a picture Dangerous as a dagger Oh If I'm in ya, yeah. guess I'm going with ya yeah.